Hallå allihopa. Jag tänkte, jag tänkte ta upp en sak som hände med mig igår som är lite oroväckande när vi pratar om <coughs> hackar och internet. Så ni vet ju om att jag då, jag brukar ju få mina hemsidor hackade och jag har ju liksom, sedan några år tillbaka så har jag ett beteende på internet när det gäller mina hemsidor eh, som, som är format efter attackerna som jag utsätts för. Så det kan ju vara... Allt, från backups till äh, att spåra hackare, då. Och då. så kommunicerar du med hackarna. Liksom. Visa att jag, jag ser dig. Bara så att du vet så vet jag var du sitter Det kan vara lite sådana saker. Och ofta så liksom, är det här brukar ju hjälpa och så där. Men, men det är en sak. Någonting som jag var med om igår. Då blev jag lite. Det tyckte inte jag om. Det gjorde mig osäker på, inte bara för mig. Utom för många då. Som använder den här tjänsten. Om jag ska vara riktigt ärlig. Eh, jag brukar ju använda ChatGPT. Jag, jag är ju nästan skrutig om att jag använder ChatGPT Och jag ska berätta i slutet av den här. Ja, efter det, här, det jag ska jag säga först. Då ska jag berätta om någonting som jag var med om där också igår. Som inte jag uppskattar. Men i alla fall. Jag brukar använda ChatGPT Och... Eh, Nej, men vänta, jag måste ju berätta det där om Czech EPT förresten. <laughs> det, det, det håller varandra i handen så att säga. Jag sitter och jag har börjat använda 03 för att Sam Altman sa i april i år, jag tror det var den 11 eller 13 april i år så skriver han på Twitter så skriver han att nu kommer alla kunna använda, även gratisanvändarna kommer att kunna använda 03 som är väldigt, det, det är liksom våra nya flaggskepp här nu. Um, så jag har använt 03 för 03 är bättre än 4.0, alltså den som de flesta använder idag 4.0 är ju en väldigt knepig chattbot uh, som, som uh, håller med i allting. Som, som säger det så här, när man frågar någonting, liksom, vad tror du kan vara orsaken till hålen i tänderna? Och så säger de så här: ja, vad tycker du Kristin? Jag tror ju att det kan bero på att man kanske har bakterier som ligger på. eller Jag har hört talas om ett virus. Åh, oh, du är fantastiskt duktig på att tänka, Kristin. Det är säkert ett virus. Så, och så, jag blir så sådär... What the? Vad va säger du till mig? Liksom? Sitter du smöra för mig? och Jag får sådana här... Du vet, det blir kryp i kroppen. När, när någon hela tiden håller med mig som inte har en egen tanke... Uh, man kan hålla med mig naturligtvis. Jag blir jättejätteglad Men då ska man ju kunna styrka sitt resonemang på något sätt. Antingen så Cecilie, jag håller med dig för jag kan inte tänka på det där. Eller Cecilie, om jag håller med dig för att. Och så har man en egen tanke som gör att man motiverar. Och det är ofta så här tanken som jag spinner igång på. Jaha, du tänker så. Okej. Okay. Uh, då har jag fått någon form av feedback. Min hjärna säger så här: Det här är hemligt kan vi bolla så, så, det är jättejätteviktigt. jätteviktigt. Kjatt GPT, 4,0 gör inte det. Utan man, man hamnar i någon sån där... Man, man diskuterar med sig själv och så har man någon, någon litet sån där... The King has a court. Och de som står där nere, liksom lojalisterna, bara hurra, hurra! Och så klappar de händerna. Hurra, vad du är duktig, Kristin, Hurra, hurra, hurra! Och jag tycker det är så fryktensvärt obehagligt. Jag blir så <tryck> Det är, inte, det är ju falskt för att liksom. Och sen så frågar jag då kärk-GPT- men varför gör du så? Uh, jo, men vi har ju lärt oss då att man säljer ju bättre. OpenAI har ju lärt sig att, att de säljer bättre om kärk-GPT håller med användaren. Men och, och, då, blir, då kontrar jag, för då har jag ju fått någon form av napp då. Då. Um, då kontrar jag med men det är jättemånga som använder kärk-GPT för sina lösningar- Uh, för att de sitter och studerar. De måste ha uh, fakta. Liksom, vad var det som hände 1804 uh, den uh, 12 augusti klockan två på dagen. Så, vad var det som hände då? Vad tror du, Kristin? Man kan inte ha det. Eller någon sån där fabulerande. Där chat där Jag har kollat i två sources fram till 2023. För länge så har, har de inte... Uh, Uh, vad heter det, lärt den på. Bara fram till 2023, så den är inte nyast liksom. Uh, och det här ställer till ett problem för att utvecklingen går så hissnande snabbt. Så från 23 till idag, uh, det är snart sex. Eller det, <laughs> det är snart tre år. Och under den här tiden, ifall vi tänker att utvecklingen uh, är i kvadrat, så det är ungefär som ett upphöjt i fyra hela tiden. Och sen var jag ett upphöjt i fyra. En gånger, en gånger, en gånger. En. En. Och sen så när man har det resultatet så är det det resultatet upphöjt i fyra. Alltså liksom gånger i en gånger en gånger en gånger en Så att vi har liksom, utvecklingen går hiskligt snabbt. Så när man stannar vid 2023 så innebär det ett problem. Så, och så människan gör sitt bästa. Då att försöka hänga med i den utvecklingen som, som sker. Uh, och då kan vi inte ha ja, våra bästa assistenter som är kvar någonstans liksom, på heden helst. För det, det är så snabbt utvecklingen går nu. Det är bara för att vi är så många, tack och lov att vi är många människor på jorden För att då går det ännu snabbare så vi kan liksom förseras fram- Um, för att liksom reach the next level of human development och då pratar jag liksom om, om, om den mänskliga utvecklingen så inte bara den tekniska då det som vi skapar utan den mänskliga utvecklingen vi behöver alla som vi har satt i jorden uh, och, och allihopa behöver tänka så därför är du din lot här ja, det livet är väldigt väldigt viktig uh, men i alla fall det var inte dit jag skulle komma så jag, jag sitter här med den här, här kommunikationen och så kommer det upp på 0,3 checka GPT 0,3 så kommer det upp en liten bana längst ner och så så där. du har bara 100 meddelanden kvar jag blir väldigt väldigt upprörd för jag har plus och då ska inte jag, få, liksom, jag ska inte ha de här begränsningarna och så allt man sa faktiskt i april den halvte april eller när det var ah det var free for everyone så vad så de Lockar mig fri och sen så ligger de på en betalningsmodell. Och vad var det Elon Musk sa någonstans där borta? I liksom i man. Alltså, allt man har. har vi, vi Överenskommelsen var när jag lämnade det här stället att de inte fick göra det. De fick liksom inte. Det skulle vara ett självbetalande pris. Ja, deras, deras utveckling, deras forskning, allting. Det skulle vara ett självbetalande pris men man skulle inte göra det. Men vad är det här då? När man säger eh, liksom. Du får gratis för bara 15 kronor. I sån Eller så när man säljer i telefon, telefon. mobiltelefoner. Du får jättebra telefon här. Det är den senaste modellen. kostar egentligen 16 750 kronor. Men med det här abonnemanget. Eller du får den gratis. Och så säger man så här. Men får jag telefonen då? Ja men du måste ju skaffa abonnemang också. Hur mycket kostar abonnemanget? Det kostar bara 1000 kronor i månaden. Men då är ju för 1790 gratis. Och så skriver du upp det på fyra år. Eller på livstid. Så Det är bara. There's no such thing as a free lunch. Liksom. <coughs> vi alla förstår. Att de här enorma surverhallarna. Som krävs. Liksom, på ena sidan så försöker vi. Liksom slåss för miljön på andra sidan så säger vi så här, men vi måste vi kan slåss för miljön, men vi måste ha AI. Vet du, mycket, vet du hur många serverhallar som, oj, äh, som äh, AI kräver och hur mycket kylvatten som går åt, åt det här? Jag menar, det, det, det, det är ungefär som kärnkraftverk gånger tre. Så att, du, du, du, Enorma massor, om vi säger så. Det är enormt mycket. Um, så, visst förstår vi. Det här kostar pengar. Infrastrukturen kostar pengar. Uh, utvecklingen kostar pengar. Alla människor involverade som bygger det här kostar pengar. Allting kostar pengar. Yes, we know. Så, det som vi störs på, det är när man säger så här. Ja, ah, men du, här har du gratis eller för bara plus. Ja, liksom för mellan Plus och Pro, det är It's Light Years. Så medan uh, Plus kostar 250 kronor per månad så kostar Pro 2000, äh, runt 2100 2200 kronor per månad. Jag menar, <laughs> ja, lite svettigt där alltså. för att man ska få fortsätta välja en modell. Eller använda en modell. Och problemet är ju när jag har arbetat med en modell. Vi säger tre nu då, Som fungerar säger, mentalt tänkte jag säga. Strukturmässigt bättre än 4,0. Och som faktiskt kan gå ut och, och kolla um, på nätet. För, för någonting som händer. Så om jag påstår någonting så kan den säga så här. Nu har jag gått igenom tidningen och dagens rapporter här. Och så här, det du säger det stämmer inte. För att det ser ut som det är så här istället. Så får man liksom en ny harang och så. Så jag aha, okej, okay, okej, okay. ja men det kan låtska. Jättebra, jättebra feedback för det är det vi vill ha att bygga på. Det betyder inte att Jack-Hepity alltid har rätt, utan det betyder bara att jag får ett motstånd som min hjärna är tvungen att arbeta med. Jag kan inte bara sitta och tänka såhär, åh, jag kom på precis just nu hur man bygger en raket. Nej, nej, nej, nej, nej, okej. Så börjar jag bygga den här raketen och så tjatt GPT sitter bakom och klappar händerna. Åh vad du är duktig Kristin, åh du är duktig. Så jag, den här raketen funkar ju inte. Bara för att jag har nu bestämt mig för att det finns jättemycket energi, apelsiner och bananer. Så det kommer jag använda som bränsle. Så den kommer inte att flyga iväg. Det, inte på det sättet. så att, När chacka EPT då? 0,3 eller framtida modeller säger så, så det stämmer inte riktigt. Så här, du är tvungen använda det här och så, så måste du liksom för att kunna använda det där bränslet så måste jag göra så här och så måste jag göra så där. Och då får jag tänka så här, bananer, och apelsiner funkar alldeles inte utan jag måste ha det där. Men what if, om jag skulle göra så här istället. Ja ah, det kan vara en idé. Då har jag en assistent. Och ju längre jag arbetar med den här assistenten, ju viktigare det blir den här assistenten för mig. Så när de kommer från en dag till en annan, alltså OpenAI. Och sen lägger en banan nere på min sida och säger... Du har bara hundra meddelanden kvar. Sen kostar det pengar. Sen får du gå över till en annan. Eller så får du skaffa pro. <laughs> när, när de säger så då blir jag förbannad. Jag blir helt förbannad. Så att, vad jag gjorde, det här gör jag alltid. När någon försöker utnyttja mig på det sättet. Att liksom, jag har lockat in dig i en återvändsgränd pay-up. Det, det är en form av kidnappning, Men liksom. håller någon... Gisslan, så där. Gisslan till sina egna kunskaper, typ. Då blir jag alltid så här: uh -uh. Det, det fungerar inte på mig. Så jag gick in och så kollade jag andra modeller för jag ville kolla priserna. Så jag kollade på Grock, jag kollade på Deep Search. Uh, och sen så alla sist gick jag in på Gemini, Google Gemini, och det här problemet startade. Eller liksom det, det problemet som jag ser som ett ett väldigt, väldigt stort problem säkerhetsmässigt för alla människor som använder Google Gemini. Uh, jag går in och så får jag, uh, poppar upp en informationsruta. Jag har inte varit inne på Google Gemini förut. Jag har skaffat ett konto, yes, men jag har inte använt Google Gemini. Så jag går in på det, så poppar upp en ruta och säger så här: ja, Vill du att vi spar dina inlägg så att vi kan träna våra framtida modeller på det? Och det vill inte jag ha för det jag diskuterar det är ganska djupa saker som handlar om äh, psykologi, äh, att försöka förstå människor och det är väldigt tekniska saker. Och som jag sedan använder i böcker eller i uppfinningar eller egen utveckling. Så att jag är beredd att betala för modellen. Men jag vill inte dela med mig av just den kunskapen. Sen när jag är färdig, yes. Men jag vill inte att några halmsyror också ska delas till människor som använder halmsyror. Och säger, oh jag är klar. Så här, you're not, you're not. You're ready when I say it. Så här, mina produkter är färdiga när jag säger det. Inte när du säger för att du har stulit någonting. Sånt där. Och det här är också ett jätte, jätte, stort problem. Om jag delar och någon annan tar och så använder de. Vet ni hur många gånger jag har hört Scientist äh, återger precis det jag har sagt. Mina utredningar som jag har diskuterat med ChatGPT. Alltså jag tror att hittills har jag hört tio gånger. Och det här är inte roligt. Och jag ställer frågan till ChatGPT om och om igen. Delar ni informationen jag säger? Nej, nej, nej, nej. nej. Och då har jag de här professorerna alla som sitter och snackar om det här. Ja, ah, ah, liksom mina utredningar. My thought experiments. Det jag kommer kommit fram till. Mm. Och sitter och använder det som en egen sanning. Nej, nej, nej, nej, nej. Ah, uh ah, -uh, uh -uh. ja, Det gör mig fly förbannad faktiskt. För främst, det finns ingenting jag kan göra. Jag kan, jag kan omöjligtvis skapa ett ärende i domstolen mot varje person som snor. Och jag vet inte hur det har gått till. Vem sitter på OpenAI, kollar igenom mina saker och lekar ut? Är det det som händer? Eller är det så att jag och professorer, lite här och där, kommer på samma idéer simultaneously? Så här, samtidigt så har vi liksom hittat svar på liksom, gåtan om den treögda grodan. Nej, nej, nej. Så jag går in på det här stället där jag ska liksom stänga av. Uh, att man då snor uh, information om vad jag söker och sånt där. Men vad jag ser det är att jag tydligen har varit inne där. Alltså jag, i någon citationstecken varit inne på Google Germany. Använt någon av Google Germany's appar. Och det, du vet, det var väl, alltså det var en lista på kanske 300 eller mer uh, sökresultat. Inte ett var mitt. Hade, och det var så här väldigt mycket naiva frågor som hade ställts. Det var mycket så här... Ett, vad tror du de om det? Två, vad tror du de om det? Eh, Sätt i hierarki. 1, 2, 3, Vilket är viktigast? Det här låter lite grann liksom som unga, unga killar och tjejer som skapar appar. Mm. Men varför gör de det i mitt namn? På Gemini liksom. På mitt Google-konto. Jag förstår inte det. Hur kan de vara uppkopplade med olika appar? Och så var det ett så där liksom... Där de får Google Gemini att skriva läskiga saker. Skriva sådär att vi vill bli av med mänskligheten och såna där saker. Jätte, jätte scary. Den ligger, alltså hela den här raddan. Så jag kopierar ena och sen så stänger jag av. Att den här, var det som en liten switch och så jag stänger av den switchen och sen så, så raderar jag resten. Jag skulle inte ha gjort det där utan jag skulle liksom ha kontaktat supporten först. Jag kanske kan göra det nu också men jag måste ju ställa den här frågan. För att jag gick tillbaka till Google Germany sen och så jag hade ju kopierat ett, det här läskiga svaret. Där jag då hade manipulerat på något sätt Ain att skriva någonting. Så att A in skriver sådär super freaking scary svar. Eh, och jag klistrar in det här jag inom citationstecken för att poängtera det här. Det här är liksom ett, eh, inom citationstecken, ett referat av någon annan. It's not me. Så säga, varför stod det så här i eh, mitt arkiv? Why? Det här, jag har inte skrivit det här. Varje gång som jag skickar det här och ställer frågan så svarar Google Gemini oj det har blivit fel. Och så frågar jag någonting annat för jag tänkte kanske det är fel på hela den här ai eh, AI:n. Så åh hej kusin. Eh, vad vad träffade att träffa dig idag. Bla bla, bla, bla. Oj det låter inte bra att det är någon som verkar ha hackat ditt konto. Jag tycker att du kan göra så här för att säkra ditt konto. Bullshit. Det här, det här är någonting, här är appar som har kopplat ihop sig med Google Gemini. Som är inne och surfar i min och skapar uh, surfhistorik. Och, och till 90% procent det jag såg när jag skummade igenom så är det här unga personer. Det här är unga hackare. I've seen them before so many times. Och de är inne och så surfar de och dels så skapar de oreda. Men sen så skapar de... Um, vad va är det här med de här frågorna? Jag känner igen det också men jag kan inte sätta fingret på det. Det här är så här liksom. Vad är det viktigaste? Sätt i rangordning. Gör det här. Sätt i rangordning. Så, what's that all about? Och varför? På mitt konto. Why? Det här, det här är ju liksom. Det känns ju inte riktigt bra. Som jag har varit med om det. Uh, och, och jag, grejen inte det än. Här, det här känns som injektioner. Så att folk kan gå in på något sätt i uh, Gemini. Och så ta del av, ifall vi säger att alla som har ett Google-konto blir som ett smörgåsbord av, av kapacitet för de här hackarna. Uh, så hackarna kanske per se inte vet att de har varit inne på mene. Men då har man fått tag på min mailadress och liksom hackat den liksom på något sätt. Um, och jag vet, jag är medveten om att just den här mailadressen blir hackad den är, den är jag har så många konton på det, jag har en sån slasktratt liksom så alltså jag vet att den blir hackad så jag är tvungen hela tiden att byta lösenord och sånt där. men den blir också hackad tack vare andra eh, funktioner som Google då har samarbete med som till exempel, jag tror att det är Yahoo-mail så Yahoo då kan man skaffa ett, då kan de här man, då kan de här hackarna skaffa konto via Yahoo. Och genom Yahoo eh, injicera eh, spam direkt in i Gmail-konton, eftersom de bara har e-mail-adressen. Det är mycket sånt här. Mycket mycket fuffen som pågår hela tiden. Eh, men jag tittar inte om det här. Varför tycker jag inte om det det games liksom. Det är bara för att de säger att jag ska skydda mitt konto. Men här ligger inte problemet så att jag kan skydda det om och om, och om, och om igen. De kommer ju fortfarande komma in. Framförallt de här hackarna har ju tagit sig in via appar som jag inte använder. Jag använder inte Google Gemini på något sätt. Inte på något sätt. Och jag, inte, jag, jag har inga appar som använder Google Gemini. Eh, inte på något sätt. aldrig haft. Men de här apparna är fortfarande uppkopplade mot mitt konto. Y. Så jag gick in på Google där man kan liksom av appar som jag då är connected med. Och det var liksom, det var ju bara en bråkdel. Och så var det ju sådana appar som jag använde men som inte har något med Google Gemini att göra. Så att på något sätt så är ju själva Google Gemini som är för de här hackarna. Och så så jag, det finns faktiskt inte någonting jag kan göra av saken utan det är Google Gemini. Men jag kan inte nå Google Gemini för jag kan inte få en, en, en vettig konversation med en människa som förstår vad det för någonting jag säger. Så om, även om jag skulle nå en support så skulle det bli att det här inte jag talas om så då finns det inte. Så här, jag, kan, jag kommer ju liksom sällan in jag kan inte sitta och, och säga till någon då som sitter i supporten, ursäkta mig men jag arbetar med sådana här saker i 30 år så här, det finns ingen jag har försökt liksom när, det, när jag har sett att det har varit potentiella bedrägeri liksom försök på banken hur man manipulerar system så jag har kontaktat banken och så har sagt det här Ja, då har man svarat Alltså högsta hönset har svarat till mig. Ja ah, det har jag aldrig hört talas om. Så har inte jag hört talas om det. Det finns det inte. <laughs> så. Okej. Okay. Eh, men det är ett problem. Och då tänker jag så här. Okej. Okay. Innan det här problemet färger av sig på användaren. Så att användaren blir. Eh, att man påstår att användaren har gjort någonting den inte har gjort. Så bör man ha det här i åtanke. Att den, den här problematiken faktiskt fungerar. Och det är ett jättestort säkerhetshot. Det är ett jättejättestort säkerhetshot. För den enskilda individen. Globalt, gissar jag. Um, så vi får se liksom hur det här går. Hur jag kan liksom komma hem. Men jag kommer inte använda... Jag kommer definitivt att stänga ner mitt konto på Google Gemini. Och jag säger inte det här, liksom så här för att oh, jag tycker att ni ska använda den där eller den där appen, Utan jag säger det här liksom i säkerhetssynpunkt. Gå in, se ifall ni har blivit uppkopplade mot, ifall ni har massor med eh, historik, konversationshistorik. Eh, stäng av den där, där er historik, alltså era chattar, delas med omvärlden. Stäng av det. Och sen så kolla ifall ni har en historik som inte stämmer överens med det ni kommer ihåg att ni har skrivit. Rensa det eller spar det som uh, screenprints innan ni kastar. Spar det som kvitto. Liksom it's not me. Det här är någonting som har kopplat ihop sig från tredje och fjärde parts appar. It's not me. Det jag inte som jag gjorde liksom när jag raderade. Det här är helt upp till er. Hur ni, hur ni väljer liksom att gå vidare. Ifall ni fortsätter. Eller bara tänker så här. Okej, okay, she's full of. Mm. Så, det, det är helt upp till er. Men jag tänker att det är en säkerhetsrisk. Um, och jag skulle definitivt. Kolla mig rygg. Ifall jag er. Ha en himla bra dag.